دا دا وای دا وای حضرت بلال زم می موجو نکړې س نکې چ یار می پاکین وسکاوم دا حضرت بلال دا وای حضرت بلال زم می موجو نکړې س نکې چ یار می پاکین وسکاوم پم دا وای مدنی چې کلا لاړلو مدنی چې کلا دنیا نا, کل دنیا نا بلا جو دا وایي حضرت بلال چې جوړه شوارہ دا وای حضرت بیلال چې چودای شوارہ تغرانا دا محبوب کی ګرځم دا سرگردانا زس کوم دلی زس کوم دلې نیم یار کلی کو سکی یار م پاکین م سکاوم په مدین کې دا وای حضرت بیلال دا حضرت بیلا زم مو جو سينکه چه یار میپکینه وسکاوم په مدينه کې دا وای حضرت بلال سامانی واخستلو د سفر په لور روان شو سامانی واخستلو د سفر په لور روان شو و چی ورسید و تنتا انو پشم کې شو چه ورسید و تنتا پشم کې دل گیر او ڈیر غم جل پا جدایی دا جانان شو زار گرزی سودائی زار زرگرزی سودای خفا خفا هرالم حکیم چه یار میں پا کہ نہ وسکا وں پ مدینہ کے دا حضرت بلال دا وے حضرت بلال زم موجو نکری سینہ کے چه یار میں پا کہ نہ وسکا وں پ مدینہ کے دا وے حضرت بلال سورج پسہ درد مخ نہ لری کو جانا نہ سوره زې پاسه ده مخناله رکو دیدار ورته د سپین مخوره تاکل ګل خوبانا دیدار ورته د سپین مخه ورت مخ واکل ګل خوبانا محبوب ارتا په خوب کې پادارنګي شو گویا نا بلال چرتلاړي بلال چرتلاړي زدي پر خردوم روزه کې چا یار مې پا کې نه وسکا وان دا حضرت بلال دا حضرت بلال له مې مو جون کرسې نه کې چا یار مې پا کې نه وسکا وان په مدینه کې حضرت او د خو بچ بیدار شو مدینه ترار روان شو د خو بچ بیدار شو روان شو په دل مزل وکړو عجز ډیر ستړیستو غریب ډیر مان شو و سلام له د حضور خولي روزي تورسان شو سر استرګي د جلا شریستر گی د جلا سرا داخل شو دروازه کی چ یار مے پاکین وسا کا وان پم مدینہ کی دا حضرت بلال دا وای حضرت بلال زم موجو نکری سینہ کی چ یار مے پاکین وسا کا وان پم مدینہ کی دا وای زار پرمخی ور پریود ده ارمانا روز بال دیئے پرمخی ور پریود ده ارمانا جڑا سی وای چرتا لاړی ای جانا جنا جلا کی دا سی وای چرتا لاړن جانا وای ژوند در پسی چی د خوغانه زما گرانه راغل مسافر راغلی مسافریم کوپغی کمي د م کې چې یارمې پاکی نو ويڅ کووم په مدين نه کې دا حضرت بال داای حضرت بلزممې مووج نهکریې نه کې چې یارمې پاکې نوڅ کاون په مدين دعوی حضرت بلال دعوی حضرت بلال لازمی موجو نکریس یار نکی یارمی پاکی نمیس کا ومپما دین نکی دعوی حضرت بلال او بیا اوی حسنینو ورطا داسی چھ بلال بیا اوی حسنینو ورطا داسی چھ بلال منطول بابا صفو ډیر ملالا ما ټول پاپا جان پسي خپو ډیر ملالا لك خوشالا بلالا اذان وکړه بلال اذان وکړه مونږ ته غسه جذبکی چه یار مې پخې نه ودلتا سکلم دینکه دا وای حضرت بلال دا وای حضرت بلعظمه موجو نکړې سینکه چه یار مې پخې نه وسکام پم دینکه دا وای حضرت بلال بلال ورت فرماي زم ما ګران او شازاد ګانو بلال ورت پرماي ماما گرانو ازان ما ګران او شازاد جانو اذان چې بما کړلو مخ مخ ب می جانانو اذان چې بما کړلو مخ مخ ب می جانانو کتل ب مخبل یارتا او په خپل ازانو می اذان جواب د اذان جواب د اذان جانان را کو په اشاره کی چې یار می پکین وی سکوم په مدینه کی دا وای حضرت بلال دا حضرت بلال زموږ نه کړس نه کې چې یار می پکین وی سکوم په مدینه کی دا وای حضرت بلال نل ګور مخال خل می خراب او لالگورم خالی خالی میں حرابوں میں برائے چخوا کی بائی ناسو زمخ کلے پیغمبر چخوا کی بائی ناسو زمخ کلے پیغمبر شغلی بائی دس پین مخنا ختی شام سہر مجبر کڑو نو مجبور کلو حسن نو درید اذان خانه کی چه یار میں پا کینہ وسکا وان پما دینہ کہ دا وای حضرت بلال دا وای حضرت بلال زم مجور نکلی سینہ کی چه یار میں پا کینہ وسکا وان پما دینہ کہ حضرت بلال اخو خدنیا اس بنو شروک لو <ودريد> اذان <مجبورك> <مجبورك> دنیاس بین وې شورو کړلو ازانا شورو سې دوکلا خلینو مته د جانان چا اورا سې د کلا خلینو مته د جانان ورا پریو ته بی شو پو شو ف نه غ ملی د یارم می نه غ ملی د یارم می نه نور نه شووسه ک یارمې پا کې نوڅ کاون پهدی نه حضرت بلال دا حضرت بلالزم مو جو نه کې یارمې پا ک نوسه کا پهدی نه حضرت بلال دا وای حضرت بلال زمی مو جونک ریس نکی یار م پکین وسر کا وان فما دینک وای حضرت بلال عل عل ازل مدینکی او غو غاشوا ازل سرا پټولا مدینکی او غو غاشوا نرخ زرا شو د کورونو واویل لا شو نارښزې را پهه شو د کوورنو واامنا شو و چې کلی په وږو د بلال دغه صدا شوه ووي بیا راغې بول بولله وی بیا راغه بلبل د مهدی نه په باغ چکی چا یار مه پاخینې مې سکاوم په مدین کې دا حضرت بیلار دعوی حضرت بلال زلمه موجو نک ریس نک چه یار می پخینم سکا و پماد نک دعوی حضرت بلال حاج شمس رحمانه سمرخ کلی عاشقانو حاج شمس رحمانه سمرخ کلی عاشقانو و چه مالو سری دوال پجان باندي مالو سړې تواله په جنر بند قربان نور وديار پمینه مسو د خوږی مینه پتانګانو الله دې را الله درال دغه مین را کړی په توفقي چيار مې پاکينه وسکا وم <سلام> په مدينې راوي حضرت بلال راوي حضرت بلال زمي مو جون کړې کې چيار مې پاکينه وسکا وم په مدينې حضرت بلال راوي حضرت بلال زمي مو جون کې چيار مې پاکينه وسکا وم څو پم مدينه کې بلال